یا ایوہ اللذین آمن اولادا کلور ویبا مخکی جہاد مسلح بیان شو د جہاد پو موکبان دی چه سنگده انسان د مسلمان ضرورت وی چه جہادو کنو دک کرنگی پہ جہاد کی ده مانم ضرورتی پاگے که مانم نوماده په ګيده انسان لږ او بیا د هغه احکاماتو کې چې مال لګول بیکاری نه حلال مال لګول بیکاری او حلال انسان الوبې جنې چې حرام ووبې جنې نو دلته کې د حرام مسله به امې نو اشاره شربت او مناسبت پیدا شې خبره ته چې د جهاد په مکو باندې مال خرچول بیکاری او چې انسان مال حرچکینو حلال مال حرچکو البکار دیو حرام نزان سات البکار اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو لعتاقل الریو صد ما خورا ذکر دو صد و خوراق تھے نہی دا اللہ منعو کا اور دا د پاره د حرمت دا د منکل یعنی دا حرام دي سود مخره نو چونکه عام تر جی انسان من احلی به خوراک د پاره اخلی دی و جی خوراک وکړي خو ځنګ خوراک حرام دی نو دا کرانګي اغستل حرام دی سود اغستل قبل سے کېلاګا کزان سره کې دی کو جمعات کې لګي دی سود مال سره څیر سکنه داغه اغستل حرام دی لا تا کلوایگا د سودمان مخره د حرام لا کرے وایا ته کین راضی جابر سے برواتے مسلم راستے چلان رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل ربہ پرانبر اسلام لعنت وی لیدو اولم کی سودبان و ہی او بلچ په خری ورکیه سود ورګون کې او پلګون کې او څوک په ګواهانو او یو پرمهر هم سواداتول پری गुन्हा کې برابر نو ایا کوم ذکر شیو چې سود مال الله کمی څخه پیدا کې نشته صدقه سی واقعي او سود کمي او ال تکی احادیثم ما زکر کری چی عظیم و گناہ در روایت میں انتے تفصیلی زکر کری درہ مسیح پارا کے دام زکر شوچی ستخور قیامت کے پاسی نیتخبت شیطان من المس دیو غرزی گی در سود مال بد در خیٹا غٹا کری غرزی گی را نو دسب مال هغه د اخرت انسان نقصان اخرت کې باندې بربړه او دنیا کې مال تبه کې برکت به کې نه راځي او الله یې کموي والله ورسره اعلان جنگ کړی دلته تر شو کوسب نه پرې نه انداله الله رسول جان ته تیار او صدقره دی په ولړغان مال سیوا تېم خیرت کې پیدا د دنیا ته دلته کې نه حرام مال نه بچاو حکم کړئ یا ایه الذین امنو یمان دارو لا کول به بسد مخرج اصل کې بزعج یا منع دبل شوي ته دبل, دبل اضاع ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل ڈوتوئے نہیں سد بہ ڈبلاس زمانہ جہلیت کی سد او ڈبلی دو اور ڈبل کولو ترکہ دعوت ز encant Talking میں نہیں میاش بات وأیrons نو چې میاش باید بطیره شونه چاله بچی سود ورکلونه وته ویه لکه پرسپي سي اوله سمره میاش باید بیره کې خپل دوله سمره کا دوله سبب کوي بچا میاش ته ش راوګ مالیک نو مالیک وته الهکه په صحیح پیسې مرکا دوله سو حضرت میاش نور د چې کوم اصل مالو نو هغه باندې 범숙 خطا چې کوم ده مالو ده سود مالو کا هغه 범숙 خطا نو دې تا ډبل لید کی دو څن پدو جن دو سره ډبل ډبل پليشه او اف مضاع نو باندې دې کې یو مسئله ذکر کړی دا مسئله غلطه ډبل هغه ستنه روا دي او سنگل جی مثلا زر ورکه دو زر والی دا جایز او چې زر ورکه او دو زر کې اوبیا او تمه کاله نو دل تک وه لابلې دو چن په دو چند اوسره ډبل په ډبل کول سره دا مهمه او دریمه سي پار کې تیر شي وحرم الربا کا ډبل دی او کې سنگل له سود حرام اول دا مې ته تفصيل کړو چې معاشره کې دې مختلف صورتونه ده سود ته غاڼې په شي کول باندې سود کول شي د بانک پر ذریه باندې سود کول شي دکه دا سبلہ دے اوبل دے اگر انشورنس دے دا غیر پزر یہ بانے سود کوالش نورتہ سے مختلف ترکیری پر خلقوں کی رائجی نہیں پاگے سرا سود اخلی ندیکے طول سودنا من دا طول حرام یا ایوہا لذین آمان لا سود مخورے اضعاف و مضعافہ دو چند پریشورز وچوم دیغه د تیمغه په خلکو ډبلونو دا بیان دوا کې د مطلب دا نه چې څنګه څو حلال وقت الله دا الله نوې لري وېري کې دا نه څو بریده ا ج سو بریده نو سجل بوشي لا الله پم ته په لې هون تاسو به کامیاب شئ ثواب به حاصل ک په انسان کا مې به پدی باندې نو چې تاسو سپریدان د حرامو نه د ګنای کبیره نه وزان بچی نو فلاح او کامیابی ته ورسه وتقونر الاتی عدت للکافرین او یو ريګه ده اغه قرن عدت للکافرین شي هغه تیار کړی شوی ده د بار د کافرانو اے مؤمنانو وتقوا اے مؤمنانو خطاب مؤمنانو ته ده یو ريګه ده اغه قرن چې د کافر د بارتيان نو اصلن اور د کافر د بار ديات اصل وطن د کافر اغور د باخرت مسلمان به خپل سپایده پرز جونګي سپای به الله تعالی د قیامت کی اور سره کینې چکه انسان اغه دنیا کې په ګونو ځن لړلین الله تعالی به اپریشن کې سپاکۍ بیا مکمل نو د سپایده پر به ورته بوزي نیو په دې خبره ته اشاره شو صراحتن ذکر شو چې اصلن اور د کاټر د بارتيار خو بل دی خبرته اشاره شووله اسنه سوت حلالونه غنه او حلال والی سره چې کمشه الله هغه کړو تا حلالونه سړی کفر دی کوټل مرصود کینه کاټر کی خو ناঙ্গার دا. جهنم کې بسوري ټوله سزا غنه باندې او ک حلالي غنه نو بیا کاټر دا حلال غنه دادو کوفر دی دا. نه لا وې د کاټر نو د بارتيار ک اسنه سوت حلالونه ولا حرام کړی نو چې الله حرام کړی تا حلال دا انسان کافر دی دوی او په دې آيات کې عبد الله بن عباس په پرمړي ډېر لوی عظیم مسلمانانو ته ډېر لوی یې ورکړی چې هیڅ یو شی الله الان کړی حرام نه کړي یو حرام کړی شی د الله الان کړی نه کړي دګدونه که حلال مګړه ګناګانه ورنحا حلال دو گرنو بس زان بانه او رواجب بوچه هنمشو کافر شو دو جه باده مولا ما ویلی شد دا اخف آیتن في القرآن در سخ آیتن في القرآن که اللہ یرور پڑیدار پا غور صرا چه کم دا کافر دا پارتیار دا, دا زان دا بجنکو دا اللہ دا حرام و سجونو او آن رواج بس واجه چه کم دا کافر دا پارتیار دا نوگر اللہ ویلی زبریخ خپل دشمن سر چکم زمان نا بخده سره سراب دی پور حیوزای کرده او دا اخوا فو آیتین پی القرآن او دی آیت پا ابتدای عدد تم اشاره دا خوبالتراب تیو بل عالم دی اللہ مواحی دی آغاوی دی که دی مسلمانان دا پار یولی امیدم دی, دی آیت کی گورو خدا پا کوجی دا د دا پار تیار دا, دا آغا ور نویه ری گا جستا دا پار نا اتیار دا هغه وره نوې رګ چې کافر لپاره تیار ده مطلب دا ده چې تاسو سره ایمان نه د ایمان والے لپاره وره نشته خاص نه ایمان دا لرنه چې بلل شي کافر شنه هغه وره بلل شي چې کوم وره کافر لپاره تیار دي یو طرف ته پدی آیات کې دوی امید ده ځکه کافر لپاره تیار ده بل طرف ته پدی کې انتهایی ور نه ګوري آشنا کافر کې ایمان نه ځان اغه ورته بلل شي چې کم د کافر د پارٹی دی مسلمان اخره کې به کافر شنه د کافر زه ته بلل شي ورپسې واتی الله تابیدار یو الله د دور نه بسنګ بچ نو داغه د دا پر طریقه بیانې واتی الله د الله تابیداریو کې رسول او د پیغمبر طریق تابیداریو د الله چې پیغمبر دي دا صبر لعلکم ترحمون به پرادجی بتا, بتا رحم وکړي چې دا الله د پیغمبر تابعدارین کې نو رحم د پر خبر سره د رحم د پر قبول شینشتو پیغمبر اطاعت ته د الله اطاعت ده چې ته د الله اطاعت کړې پیغمبر خبر مانی الله وکتابه الرحمږي الله وکتابه رحمته او چې الله ناپرمانی کې او د پیغمبر ناپرمانی کې او د پیغمبر طریقانه مننه کوو چې کتاب الله رحم اللہ در بانن رحمی نکر رحم وارن داغی پر اللہ تلا سبب بیان کت تابداری دا اللہ دا اللہ رسول ورپسی آیات کی ترغیب ورکی مسلمان آلات ساری او الہ مغفرتن من رب منڈو وخی جلتی او کے الہ بخشش ترپتا بخن ترپتا مې رب کوم چې له جانب درپستاسو هغه بخاني تمنډیوو فهمنده منډې واغله جلتیو غه یو د نو مخکشه نو بخاني تمنډیواله والو مراد د بخنې اسباب او تمنډې والی دي بخانه چې څه بلډینګ نه دی چې څه ځان نه لږ ډرپا کویاږي تورمنډ مطلب دا دی چې کوم د بخنې اسباب دي نو هغه تر تمنډیو وه بیا د بخنې اسباب سدي مفسرین مختلف ذکر کړی بس وین دي دې مراد ته بخند د سبب نه اسلام, اسلام, ان اسلام, اسلام دی اسلام سره ټول ګراونه مات کی یهدیم ممكان طبله دی اسلام مته مخکې کوم ګنونه اسلام سره ختم شي مسلمانی سره ختم شي او دین د عبد الله بن عباس بن عتبہ مراد وي توبه دې مراد بخند تمنده کې توبه تور منډه کې مته توبه او باسي نه الله به بخنه او کی نو سبب دی د انسان د بخنه دی او علی سیبنا روایت تے چھ مراد دینا پرز من جنا پرائز ادا کولی دی پرسینا که فرز موس ادا کولی که رو جنیس لی که حج اغا ادا کولی او کپردی مالون دی حقوق دی فرز دی پتا اغا ادا کولی دی. نو فرائز تینا مراد دی بخنی تمندہ کئی یعنی ادا کئی اللہ بتاسو ماب کی گناہو نو او انیس ابن مالک و سعید ابن جبیر روایت تی تکبیری اولاد اینا مراد دی اللہ اکبر طرف تمندہ که چی اللہ اندیس ربون اونو ادلائی او دکرانگی بلکو اولاد دی چې مراد تینا اخلاص پیدا کن بلکو اولاد دی چی مراد تی حجرت تی بلکو اولاد دی چی مراد نه جہاد تی اتا اقوال میند تی صحیح خبر ادار چې چی کم سره د انسان گنونو مابکی گی اللہ او بیا گناونا هر نیک عامل سبیجی مصر رجی گیا حدیث و گراگلی در رمضان نوالی تربل رمضان پر در انسان گناونا مسکم آف کی ہر نیک عامل چرے گناہ روانی اتبعی سییتا الحسن تتمعہا روایت کی رازی پیامبر علیہ السلام فرمائی گناہ پسی نیکی کا وزہ کا نیکی گناہ روانی کی نیکی گناہ روانی کی ختمہ دی دی وجنا باز مفسیرین و چې مراد د دې نه ټول او دا کل بہترین هر نیک عمل تمندګه چې ګناه ختم شي با معاف شي و جننت او من دی وخه دیو بل نه مخ کې شه جننت جنت تمندګه نو جننت توسنګ دا مطلب نه چې دنیا کې جنت ته واست منډه واله د سوادانه بل یاد با جننه بل ته په تورس د جننت تمند نه مطلب ده جنت اغا اسباب و تمند والدی چی پا کم شیباندی تا ده جنت ملاوی گی نو اغیه تمند وخم نو پس جنت ملاوی نو د جنت ده پارن بلا شیئ اسباب دی نیک عامل اغا اختیارو لاؤ ده طول گناو نو نزان بس ده ده جنت ده پار سباب دی کنو گنا نزان او نیکی کول ده, ده جنت اسباب دی نو دکش و جنت و او منڈیو وخیو بلنا مخکش جلتیو که اسباب ده جندت تردتا پرپسی اللہ ده جندت سی پتبینی کم جندت تردتا منڈا نو عرضها السماوات والارد چی داغی چوڑائی لنڈوالی پلنوالی یو اگدوالی او یو لنڈوالی لنڈوالی ده پلنوالی یو اگدوالی یو پلنوالی نو پلنوالی ده ده ده چوڑائی اغسطور ده از سماوات د اسمانون عمر ده والعرض او دزمک عمر ده سنگ چه دزمک ده ده اسمانون چولای ده سنگ چه ده جنت چولای ده چولای ده ده لکتول اسمانون او پول زمکی نو دوم رد اغیس رد چبلو نو علم بایو گدوال ده اسم بلین خبرم زیان ترازی نو ده که اللہ تلاوی چولای ده نو دا د مبالغې لپاره چې وګدوالې او پیدا وګدوالې په انتهايي سيواله صرف اغلاندوالې چې ده اغه ده یمردې نو وګدوالې لا سکه وګدوالې کولای شي نو الله تعالی دا صرف اګه مثال الله بیان زکه چې وسړی مثال ورکړي د سړي په ذهن کې څومره لوشي سره مثال ورکوي نظام د انسان په نظر کې په انساني معاشره کې د زم اسمان نسلوې شي انسان نه ښکاره دا دا نو خدای پاک مثال د جنت د لڼوالی مثال هغه د زمکی اسمان سره ورته یا حقیقه تندو مردی یا مثال ورکړی نو دیوږي جنت دې پاره خدای الله وي پاره خدای تمنډه کې ډېر کولو خوشهد دنیا نه بچ کې نیک اعمالو تمنډه وخه چې کوله ځا ته ورسه نو دا د جنت پاره خې نه اشاره پیامبر علیہ السلام غزن لیکل دی پیغمبر علیہ السلام هرا کالتزای او بادشاہ تر شهره هغه ته هک لیکلو باقی کته لیکل وی چې جنت ته ځ جنت سپته او جواب کې پیغمبر علیہ السلام داول لکلی چره د زمکو اسمانونو کې جنت اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اوپر میں سبحان اللہ فین اللیل اذا جاء النهار دا تاوه جرز راشی ندا شپچر تلڑشی شپچر تلڑشی مطلب دا دی اشارې دی خبره دا الله عالم دی په دې باندې الله خپوي چې جنت پکم زه جهنم پکم دا الله صرف لړنوالې بیان کنه او بدوالې پکم پلځی چې لړنوالې دروش چې د دې عمره صرف هغه لړنوالې چې بدوالې چرتل جنهم و سید تپاسین اللہ تعالیٰ تعالیٰ نور دا قرآن و دا حدیثنا دمرا معلومی گی جنت ببری دا حدیثنا دمرا معلومی گی چی جنت ببری آو جہنم بکتای دا دا حل سنت والجماعت مسلکتا چی جنت ببری و جہنم با کرتای دلیو جہ حدیث کی مرازی آنس ابنام تاپوسشو خازن لکله چنه سبنه مالک سبنه چار جنت بارے کې تاسو کافی سامان هي پلار اسمان کې مکه کېږي ناغه ته اسمان اوسمګه جنت نشي ځایول نو بیا ته چرته ری ورته وې دا اسمان د پاسو د ارش ده لاندې او ری وایته کریمراجي پیغمبر علي سلام پرمایلي چې جنتل فردوس د الله نه غوړې پس الوهل فردوس ا د تردوس جنت بارے کې پیغمبر اسلام ویلي چې د دې چټ چم ده ا هر رحمان د الله ا هر ا د کرني در رحمت الله علیه انکل چې جنت د اسمانونو او اسمانونو باندې او جهنم چې ده د وزم کولا نه سبحان هل جهنم سجينم کته ده و مزه کې مسکر کافرانو روغنه عالیین برد جنت به بری او جهنم بلان نور صحیح تفاصيل تن والے عبادت والے لڑنے والے د دې مسجد بعد عرب کمي عرب کې بداس خلک یې او بد عمل به برابري جنت والے به مفکاری جهنم والے به مفکاری صحیح تفاصيل باندې الله تعالی عارف چې سمره تفاصيل ثابت دي جنت او جهنم باندې نو تاسو ما ارسل په ایمان دې او مونږه من نو منډو و صحیح بخانه طرف ته چيستا سودا رب ته طرفه بخانه أو دا اوغه جنت او باغ طرف ته داغي اسباب طرف ته چې جنت او باغ داغف لنواله چې کبه د اسمانونو عمره دی د زمکو عمره اوعده للمتقين ګورอัลته خدای پاک کوي دا اور بارګا چې دا کافرانو لپاره دی او دلته و وعده للمتقين صرف مسلمانانو لپاره و نه دې خدای مسلمان نه لپاره خو معلومه و <سؤال> الله صفات ذکر ک متقین متقیا دوی چې انسان د زند ګنا نه کوشش دا کوي چې ګنا نه ونی شي یو نیک عمل لینی کومل د تقوا نه و سو کومس کې ډیر لکه نو کوي ته تقوا دار انسان ته و چې د الله د نه پرمانه نه حرامونه د مردارو نه د دې شي جونزات ساتي نو دی ته تقوا دار جنت هغه څاره پر کې دی چې انسانان هغه زند الله دې د ګنا نه د بچګې توفیق نسی وړ ګنا وړ سره ورټ کرا او وړه ګنا هټه سره ورټ کرا او د وړیو د ګټه سره ورټګې نه ځان بچول د نو اعید قتل المتقین دا تیار پرې شې ده هغه چا لپاره چې کم هغه ځان د ګنا نه بچګې د سود نه د حرام نه د مقدم نه ځان د الله پرمانه نه د رسول جنا پرمانه نه ځان بچګې طالبان نه کومره دا دوام چې وعده دلته مو یا عیده دلته وعده د نماز سي ولا تیار کړی شي ودی یعنی مطلب دا دی وخت کې جنت موجود ده او د وخت جهنم موجود ده بعض خلک کوئی دعوی نه کیدې خبره غلطه صحیح خبر دا چې د وخت جهنم موجود ده او جنت هم موجود ده مونږه تاسو معلوم نه دي الله تعالی علم کې رسول ده نو دول تفصیل اللہ ته معلومي قرآن معلومه شو چې دې ټیم کې دواله تیار تیار پرتي متقین څوک ته الله سي پهاتکه کوي د تله ماجی داند ګنا نورم سي پاتتي او الله ذکر کوي الذين ينفقون بالسر اا خلقت چې خرچه کوي په سر را د ځانه په حالت کې فرحه په حالت کې وذرات درانه په حالت کې تنگه په دا الله الله ورکل کله پچی ہاتھ کې کوي په قران انو دا هغه خلق دي یو صفت پکې دی یوسفت شو او دا د سخاوت صفت ورکل څنګه کې په پراه هاي او جنت الله زکو په دې باندې سړی جنت جنت د پرځک تیار دی حدیث کې راځي استخیو قریب من الله سخی انسان الله ته قریب دی قریب من الناس خلق و تمنیز دیدہ خلق و خوحی خلق و کی قصہ کی تابعی وجہ سبہ ملوش قریب من الجنہ جنت تمنیز دیدہ او بعید من النار سخی انسان دورن لرے او دا عدد سپار پیامر علیہ السلام صلور بین کو بخیل بارا کی پیامر علیہ السلام پرمائلی بخیل جلے بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ د الله نام لري د خلق نام لري د او د جنت نام لري قریب ميننا وګور ته نس دي ده او بیا پیغمبر د خدا په مالي ترمذي روايت ده ولا جاهلن سخي احب الى الله تعالى من عابد بخيل هغه انسان چې هغه جا جاهل نه جاهل مرکب خو پیسې ورکه خیر خیر خیرات کوي سخاوت پکې شتا مده الله تعاله ته د ا کس نه ډېر کم انسان ورک لکایڅه حواط پکې دی اگر چا جاهل دی نو دې الله ته ډېر وخت دی هغه انسان نه چې ډېر عبادتونه کوي خوشومن دی کریمي دې روایت کراځه هغه شه فن روایت ته بوهر رسپتمبر اسلام نه نقل کړي دا غړې وای یو روایت که دام رازی پیامر الاسلام پر میدان ده شیخن روایت تی دا بوله سب روایت تی شکل سار شی هر عوض شکل سار شی ندو پرشتی نازی لید یو یو پرشتی آواز کی اللهم آعطی منفکن خلق خدای چکم خرچا که اینو آغطای بدل ورگی او بل پرشتی آواز کی اللهم آعطی منفکن تلق خدای چکم منکی ددمال حلاک او د بوخاری او د مسلم بل روایت ده حدیث کې څه دی الله پرمایشي الله خپل پرمایشي انفق ينفق عليك خرچه کو داګه بدله بدلاته ذر کول شي طابان نه الله خرچه کې داګه بدله بدلاته ذرګه نو الله تعالی پرمایشي ينفقون دا, دا خلقت جنت تیار کړی شي متقینو دا پارا متقین ا کسان ينفقونه په سر را. فرا ہے خالد کوم خرچہ کی تنگے خالد کوم کی ول کا بھی نہ غیر غصہ, غصہ غصہ سکل پڑل غصہ, راشن انسان غصہ نو برداش کل پلن چې غصہ راشنه انسان غصه کړ نو صبر برداشت کول غصہ انسان کې د خاصه په بد صفت نه دي او د غصې په مجتزہ باندې چلی دل چې الله احکامات ماته ته بعد میاں انداسی ما شومان انداسی و چې ناروا والګه نو غصہ خشد دباو او کې بہترین سپٹے زکه آنلاین انسان کېګه غلط استعمال یې سینې چې دا وسیب ومقتزمن انسان اوچلي او سکنٹرول کول دا بهترین سپټ دی دا دیو حدیث کې راځي دانش روایت ده هغه د خپل بلان روایت کوي چې پیغمبر علیہ پر ماله چا غوسه اوس کله او دا تاکت امو د دا غوسه ای دا غوسه ای ناپسکلوی بدلی اغست و خود دا غوسه او اس کلو دا دا پر از بده دا طول و مخلوقات که اللہ مخیر رو گاری طول و مخلوقات و مخیر او دا تا با اختیار ورکی چه کم یو اخور رو تا گاری اغا واخنه ترمیزی ابو داود دوارو داری ویدن انا با اختیار ورکی حدیث کی رازی شیخهن روایت پیامر لیسلام پرمایی فالوان آغده چکم انسان دو غصی کو وخیزان کنٹرول گی ندک صحیب فالوان دی نده وحیره غصا والکاظمین الغیظ اللہ اذا جنت دا آغا مطقیانو دا پارو دی کاظمین الغیظ جو غصص کی ولا عن الناس او غفو قید خلپونا والله يحب المحسنین ما فی کئی والله يحب المحسنین الله محبت ساتی المحسنين لهيک کوم وصا یو بادشاہ د ریو ولان م بادشاہ انت نیک بادشاہ او خپل خادمو دای ول کاظمین الغیث دا په وږی خخلک آره چې ووس سکین بادشاہ دای زبس خپل اوسه کنټرول نبه وت ویخه ویلی جول عن الناس چې ما فیم گئی و دای زات د اجر ما په بیا تا ولامه غوروخ دیور په سیویلی دی والله یحب المحسنين څوک چې جزر نیکی کوي سم مصیبت او تکلیف تلل سخیر س خیر خېګړ وسره کل الله دا چې خلق وو خې نو دایز بسته ازاد آزاد کړي بس માતા سره احسان او عزت مې آزاد کړي بس يا من حللنا من ايمان دار لا تاكلوا الربا كما رسول الله لا تاكلوا الربا كما اسل الله حرامي اضاعوا مضافات في جنات الكيشوه دبل په دبل کيشوه واتقوا الله انه يريكم لعلكم بخير استفادت بار تو لید ملا چې کامیابته ورسئ سود پرې را کامیاب وش واتقوا النار التي يورغيه المسلمانا النار التي دورحان اولذتتيار اصل للکافرین ذكر الكافرون الله تعبدوا الله وارسولنا پی اندر کہ لعل ان ترحمون لعلكم خائف استغفارا ترحمون جبتا سرحم کلیشی ترحم بشر رحمت الله کی دا رحم اسباب اللہ یہ تا تو پی اندر و صاروا میر ربکما دو خنی ترپتا میر ربکوم چې د جانب در افستاسونه او جنتین او مرني اوخه جنت یو د جنت دا چې جنت هغه چې پلنواله داږي چورای داږي آسمان او اسمنو داواله د زمه کومره واید ذا تیار کرے چې نه د متقین په باره پرهیز کوونکو پرهیز څه دی د وای کوتا سره پرهیز او د اسلام کے پرهیز اده ګنا نه ځان ونیو للی متقین په باره پرهیز کوونکو الزی لا د کساندین ذکونا چې لري خرچه کوي چې سرای بار ځنه کې اکبر رايو په فسرايف حالند فرح ہے کہ والبر رايف حالند تانگي کې والکامین او ذسکول کېږي قران کې دي الایدا حسین را ولا فين غضب هنکونکو کې دي عن الناس د جرم له خلق والله تعالی چې يحب محبت ساتي المفصنين دي کې کبل سره د نیکی کې یاتې مصیبت لږې دال نیکی دا ایا ارس احسان کې نې دا نې کې دغه صورت نه نده مست یا مولوی دا الله خريږه یا کوت متین یا رحم مساکین یا له دغه بازار څخه تراترا نسې کله خیر او برکت را کریم خدای دا غوښې دغه زمانہ چې د بارګی راځي ریه په چې صبح عامشي هر کور ته بلیږي ورسي یال کریم خدای سبد معلم موسی کریم خدای من موسی یال د پیژندلو د د حرام سے د د داګي تميس کریم خدای دام متره نصیب کی مونږه پخې باندې کریم اسباب دي کریم خدای اګه تمون نزدګي استاد بخنه اسباب دي یال الله ته بخنه کریم خدای کریم خدای حکم چې ستاسو د اعظم اسباب دي استاد اوسي اسباب دي کریم خدای هغه نه مونږ ورسره کریم خدای هغه نه مونږ بچي د متکیانو کوم صفات بیان شو کریم خدای دی آیات کې د صفات کریم خدای مونږ پیدا کې د دې رسو مونږ ته نصیب کې صلی الله